Bon dia. Doncs eh, gràcies per atendre la nostra trucada i va sorgir, però, la setmana passada va tenir lloc aquesta, aquest anellament. Com ens eh, Explica'ns una miqueta els detalls d'aquest anellament d'aquests ducs, que hem de comentar que és una espècie protegida, oi? Sí, de fet, el duc sí, sí, és un, el rapinyaire nocturn més gran que tenim a Europa i des del grup Natura Externa fem, intentem fer un seguiment poblacional i sobretot també en parlem després de la dispersió d'aquests, o sigui, de, de, de, una miqueta les zones que van ocupant aquests nouvinguts, aquests ducs petits que van naixent en el territori. Uh -huh. uh, en el cas que, us, que ens ocupa, que seria el de Palafrugell, uh, des de fa tres anys fèiem un seguiment perquè hi havia hagut algunes escoltes i algunes observacions puntuals per gent doncs, del municipi que els havia més o menys vist puntualment, i, evidentment, quan tenim alguna pista doncs, de presència de ducs, el que comencem és un protocol de recerca d'aquestes parelles que s'efectua durant els mesos de desembre i gener, que és quan els mascles eh, canten, diguem, i marquen el territori. Mm -hmm. És un bon moment per atensar-se en els llocs on hi ha hagut alguna observació per confirmar la presència de, del duc en aquella zona, i un cop eh, aquests resultats són positius, el que es comença és la feina ja més de camp molt més elaborada d'intentar trobar el punt exacte de cria d'aquests ocells que evidentment eh, busquen o cerquen aquests espais amb penyes segats malgrat que tampoc n'hi ha a les verticals més, més importants, sinó en zones secundàries però sí que la protecció d'aquests penyes segats els hi són molt interessants i eh, la tasca diguem més titànica és trobar la ubicació exacta d'aquests nius. Un cop es localitzen evidentment es valora la possibilitat d'anellar-los directament, en allà els pollets vol dir marcar-los amb una anella, que, una mena de matrícula que els hi quedarà de per vida a la pota uh -huh. i que ens ajudarà si aquest ocell ha recuperat en alguna altra banda donar-nos dades de, de quins desplaçaments ha fet i com s'ha allugat. Aquesta tasca que desenvolupeu, doncs, de fet, la porteu realitzant des de principis, finals del segle passat, el 1990, sí. per tant, és una tasca doncs, feixuga. El, el, el més complicat, en aquest cas, quan estem parlant d'aquest tipus d'espècies que, doncs, com tu deies, s'ubiquen en penya-segats, és arribar-los a trobar i després eh, arribar fins al seu, seu niu? Sí, de fet, eh, és, és interessant també saber que la, els rapinyers nocturns no, fan, no construeixen un niu convencional com la resta d'ocells. A rapinyers nocturns alguns d'ells n'hi ha en cavitats, en forats d'arbres o en forats de murs o de pedres, i el dur concretament eh, s'estima més, eh, n'hi ha en plataformes diguem, de roca on hi hagi una mica de terra però no construeix cap niu simplement, senzillament, amb les urpes fa un petit forat al terra, una mena de cassoleta que ni diguem, i allà pon els seus ous. Amb la dificultat encara de que, evidentment, com que la facilitat per construir el seu niu és, és, és evident perquè només fa una mica de forat, però que sí si es dona és que les restes de preses que deixen el niu de conill de, de tot el que menja realment és molt escandalós i pot cridar l'atenció dels depredadors, uh -huh. el duc opta cada any per canviar de plataforma de cria. És a dir, dins d'una mateixa zona, d'uns un, penyes segats, el duc opta per tenir dos, tres o quatre punts de, de nidificació, de manera que cada any els alterna. I així la natura fa que les formigues, la pluja, netegi aquella cassoleta de cria i d'un any per l'altre doncs la troba neta eh? I, la, i, i, i sense cap problema de que pugui fer mala odor de depredació. Uh -huh. Aleshores, aquí tens una mica el problema perquè aquests ducs cada any cada any canvien una miqueta de lloc i aleshores amb llocs tan inaccessibles com pot ser a la zona on s'ha localitzat aquest niu en el vostre municipi, doncs és evident que la feina es complica molt més perquè el fet de baixar en aquests penyassegats doncs sempre complica les coses, evidentment. Uh -huh. En aquest cas, doncs, a més a més, heu comptat amb el, també la participació de, de tres membres del grup de suport de muntanya del cos d'agents de, de rurals, especialitzats doncs, en aquestes tècniques d'escalada. Vau trobar tres polls, eh, això és una sí. bona notícia? Oh, evidentment, el, el... Bueno, primer de tot, com deies, agrair, agrair de forma fusiva la col·laboració del, dels membres del, del grup de muntanya, del suport de muntanya, sense ells moltes d'aquests anellaments serien impossibles perquè els nostres medis són molt bàsics d'escalada, un mínim per assegurar-nos, però quan són tasques d'aquestes pendents i aquestes alçades, doncs evidentment sense ells seria impossible. I el que feia, ara no sé què m'has preguntat, la segona pregunta... Al voltant era... de... de s'han trobat aquests tres polls és... Que sí, una clar, no? sí. sí, sí, evidentment, això... El, el DUC, en tot cas, és un gran bioindicador, és a dir, requereix de tantes especialitzacions, tant a nivell tròfic de, de, de, de llocs per nidificar tranquils, amb unes, amb unes característiques molt especials. La seva alimentació també requereix doncs que eh, hi hagi una bona població de preses al seu voltant, poques molèsties. Per tant, eh, li diguem que és una espècie molt bioindicadora. ja he dit, la salut ambiental dels nostres municipis, quan tenim presència de duc o d'altres rapinyaires, com peregrins o cuabarrades, uh -huh. és, és un bon indicatiu. Per tant, jo crec que sí que hem d'estar molt contents i també saber que la presència d'aquests eh, ocells requerirà també un esforç de conservació del nostre litoral perquè ens puguin seguir acompanyant i recordar que la presència d'aquests o aquestes espècies, al final també reverteix amb la nostra salut com a municipi, mm -hmm. perquè ens està indicant que, en general, el nostre medi està sa. que seria una mica el resum. Molt bé. Ara, després, doncs, aquests, eh, aquests ducs, aquests eh, tres polls que s'han trobat, eh, és, és complicat que es quedin aquí? És més probable que se'n vagin un altre indret? Ah, aquesta és la gran pregunta i una mica el resultat del treball que estem duent a cap durant els 20 anys eh, que, que tu deies. Estem observant per les recuperacions que tenim de, de ducs anellats, que la gran majoria, el 99% dels ducs anellats que recuperem són accidentats, morts a la carretera o, o electrocutats en línies elèctriques, uh -huh. i ens està donant uns resultats una mica uh, preocupants, eh? és a dir, el 60% d'aquests ducs que hem anellat han mort durant el primer any de vida dins de la, a menys de 10 quilòmetres del lloc on varen néixer. De manera que això ens indica que segurament tenim en certes zones, eh, per exemple la vall d'Aro que ens travessa la C31 tenim territoris de duc molt propers a la C31 o amb llocs eh, doncs que algunes torres estan molt mal dissenyades uh -huh. tenim uns greus problemes de baixes amb aquestes espècies i les dades que obtenim amb aquests anellaments realment ens estan per una banda preocupant però per l'altra donant eines perquè puguem gestionar el territori i les, algunes infraestructures canviàries com elèctriques per intentar reduir eh, aquesta xacra o aquests accidents que jo crec que són massa repetitius. Uh -huh. Ara, això és un problema, no?, perquè al final l'autovia hi és i de d'aquí no sortirà, després aquestes torres sí. d'elèctriques podria ser que es podia intentar fer algun pla, però com es pot millorar la, la, la, la seguretat, doncs, o la millor... que, que l'entorn sigui més amable amb, aquests, amb aquestes espècies? Sí, de fet, eh, s'han començat a, a preparar treballs per advertir al Departament de Carreteres perquè ens trobem així com sí que cerca cert que, aleatòriament pots provar alguns ducs eh, atropellats en punts eh, dispersos, però ha, de moment hem detectat dos punts a eh, la C31 que diríem són forats negres. No? Uh -huh. Són zones que realment eh, la carretera eh, porta una alçada vers eh, el terra d'uns 6 o 7 metres d'alçada amb territoris de duc amb dues bandes, és a dir que hi ha un trànsit continu de ducs que travessen aquesta variant. En el moment en què aquesta variant, com deia, va aquesta alçada, que normalment és una alçada on el Duc també utilitza per prospectar el territori, va caçant, mirant a terra, aquesta alçada, entra en, en col·lisió amb la carretera. I aleshores estem proposant mesures correctores que són tan senzilles com posar pantalles en aquests punts negres, pantalles que obliguin a l'AU a aixecar més el seu vol i passar fora del, de l'àmbit de, de que el puguin atropellar. En tot cas, aquests estudis s'han presentat al Departament de Carretera, sabem, no sabem l'estat actual com es troba desenvolupat el projecte, però sabem que l'han acceptat mm -hmm. i que creiem que intentaran posar algunes mesures correctores, com deia, en aquests dos punts negres de moment de la C31. I l'altre tema que seria igual o més preocupant, que són les línies elèctriques, és cert que a Feixandessa fins ara s'ha dormit una miqueta però sabem que des de la Fiscalia de Medients s'ha està també apretant perquè comencin a posar mesures correctores en els dissenys d'algunes torres elèctriques que realment són parans mortals, sobretot quan aquestes torres es troben molt properes a zones de cria de duc o d'altres rapinyaires, on sabem que doncs aquests ocells utilitzen aquestes torres com a talaies per vigilar, per cantar i evidentment quan hi ha aquests cables que fan de pont entre una torre i l'altra i, i, i els ocells les toquen, doncs queden electrocutats. En aquest cas també cal cridar l'atenció d'aquestes grans empreses distribuïdores perquè part dels seus beneficis doncs, vagin a, a l'aïllament ben fet d'aquestes torres que realment són molt conflictives i realment són per anys mortals repetitius en el temps que van eliminant eh, espècies protegides d'una forma... Molt, molt, molt exagerades mm -hmm. doncs uh, esperem no, que, que es comencin a posar una a les piles en aquest sentit i doncs, comencin a fer aquestes actuacions doncs, que permetin doncs, que millorar la seguretat d'aquestes espècies protegides, avui ens hem centrat doncs, en els ducs per aquesta notícia que coneixíem, doncs, uh, com dèiem Uh, respecte a la setmana passada i uh, per últim hi ha aquesta espècie protegida al Baix Empordà, uh, per la Fugilla s'han trobat aquests tres ducs, aquests tres colls, més uh, suposo la parella no? que, que, sí, que hi sí, corresponent, sí, sí. Uh, més o menys de quant, uh, quin nombre estem parlant al Baix Empordà en general? Molt bé. al Baix Empordà estem actual, actualment prospectant 30 territoris 30 territoris no vol dir que cada any siguin tots uh, actius en uh, guany el, el 2019 d'aquests 30, 17 hem pogut anellar perfectament o, o hem pogut comprovar la cria d'aquests 17 territoris la resta per uns motius o altres en, en, ens han fallat vol dir que fixeu-vos també la, la quantitat de, de problemes que arriben a tenir aquesta espècie quan de 30 territoris més o menys actius gairebé la meitat eh, anualment fallen eh? uh -huh. el que passa que també cerca cert d'aquests 17 territoris que han tret una mitjana de dos polls i pico cada territori, doncs entenem que hi haurà una dispersió de tots aquests pollets que també passaran a ocupar com adults reproductors aquests altres territoris que segur que falta algun adult perquè s'ha mort o algun problema hi ha hagut. Per tant, cal estar molt amatents perquè qualsevol temporada que les coses no vagin bé amb aquesta cria, el que sí que tenim és unes morts aquestes sí que es van repetint i són constants, de manera que uh -huh. les, aquests nous vinguts esperem que vinguin a cobrir les mancances en certs territoris. Per cert, dir-vos que a Palafrugell do, teniu dos, dues parelles controlades, una uh -huh. aquí a la zona del Far i l'altra més cap a Cap Roig. Molt bé, doncs... Uh... Són els dos parelles que tenim controlades dins del vostre territori. I després, o sigui, aquesta, ara ens ho has explicat al principi, eh? que, que això doncs, ve de 3 anys enrere, no? que algú es, sí. us va alertar d'això, si sí. hi ha algú més que ens estigui escoltant i cregui que hagi pogut veure una espècie protegida, o, o, o, sí. o, o, com com s'ha de posar en contacte amb vosaltres? Com de fet, fer? la nostra font d'informació, evidentment, prospectem el territori aleatòriament on veiem zones rocalloses que realment puguen ser interessants. Però la gran font d'informació que ens arriba justament és això, gent anònima que passeja, que va per la muntanya uh -huh. i que un dia ho sent un duc o ho veu. En tot cas, tenim unes xarxes socials, Grup Natura Externa, eh, no em feu dir ara l'adreça exacta perquè no... Però surten, si mireu el nostre Facebook, sí. tenim allà les nostres adreces, ens agrairia, agrairíem molt que qualsevol informació sobre o duc o alguna espècie que ells creguin que realment pot ser interessant si us plau que ens ho fagin saber igual que si troben algun exemplar d'aduc atropellat o electrocutat sobretot uh, sota una torre, si us plau que com a mínim o des de directament al grup natur extern o als agents rurals, uh, ho fagi saber perquè és l'única eina que tenim actualment per pressionar aquestes empreses distribuïdores elèctriques que no es perdin aquestes dades. Ocell que trobem sota una torre, si us plau troquem als agents rurals que vindran i checaran un acte i aquest acte se'n va directament al fiscal de Medi Ambient de Catalunya i aquest farà que Fecsendessa o qui correspongui repari aquestes torres. Tots aquests ocells que trobem sota torres i que ningú denuncia, uh -huh. eh, doncs són víctimes que no serviran per res per pressionar l'administració. Doncs... Eh perfecte Jaume, doncs recordem doncs, això que ens comentaves és eh? i trobeu viu, doncs també us podeu posar en contacte, però també Correcte. si estan morts, eh? és, és important morts a la carretera o a sota una torre o, o tirotejats, és igual uh -huh. tant li fa que aviseu els agents rurals com directament al grup de natura externa uns o altres ens desplaçarem al lloc i aixecarem l'acte que cali perquè és, és més paper de, dels agents rurals, però uh -huh. en cas que però no, nosaltres també ens ens, ens i, i anem a buscar-os molt bé Jaume, doncs acabarem recordant la vostra pàgina web Grup Natura externa sense... Grup Natura externa sense l'E... Esterna amb S, sense, sense e, eh? Sense punt... Esterna amb una S a davant. Mm -hmm. Grup Natura Esterna.org i després a Facebook, doncs si hi poseu... A Facebook, Grup... sí. Grup Natura externa sí, sí. també hi tenen doncs, la pàgina i us podeu sí, posar en contacte. Sí, tant allà tots els enllaços de correus i de tot el mm -hmm. que és la xarxa... Bueno, la comunicació social. Doncs eh, ja sabeu com posar-vos en contacte amb, amb ells. Nosaltres, doncs, el... Creïm, Jaume, una vegada més que ens hagis pogut atendre i ens hagis explicat doncs, avui una miqueta més al voltant dels ducs i aquesta, aquests tres polls que es van trobar la setmana passada a casa nostra. Moltes gràcies, Jaume. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.